Дзеркало було ворогом, і вона безжалісно засунула його під ліжко. Важко сповзла з постелі і стала навколішки обличчям до сходу. Сестра підійшла нечутно, опустилась біля неї на коліна, м'яко обняла Галину за плечі, мовчки, якось природно не відволікаючи уваги. Відчувши на своїх плечах заспокійливе тепло, співчутливих рук, вона почула, як її внутрішня напруга поступово слабне і перетворюється, на жаль, до себе. Вона злегка нахилилась убік і притислась до дружнього плеча, не порушуючи тиші. У обох жінок не було бажання розмовляти, і вони мовчки дивилися, на освітлену лампадою іконку, та дослухались до тиші, яка ледь порушувалась приглушеним, розміреним, заспокійливим цоканням годинника внизу у вітальні. Через деякий час, проклинаючи свої старі кістки, глина підвела з і важко сіла на стілець, Не дивлячись на сестру, вона хотіла щось сказати і підшукувала слова, мацаючи руками навколо себе у пошуках якогось рятівного предмета, але так і не знайшла ні речі, ні слів, хоча в засязі її руки лежали ілюстрований журнал та покинуте плетево. Зранку погляд Валерія був затьмарений та невтішний. Він довго мовчав, намагаючись не заразити Галину поганим настроєм. «Не дратує газета?» – запитав, зауваживши на собі пильний погляд. «Ні, мені подобається дивитись, як ти із серйозним виглядом читаєш усілякі небелиці. Треба знати чоловіків, щоб не дратуватись через будь-що». Все одно ж захочеш поділитися зі мною враженнями, куди поспішати? Ти в цьому маєш багатий досвід, саркастично пробурмотів Валерій. Що за чудо ця філіжанка зробила вигляд, що не дочула. Поглянь, яка молочна напівпрозорість, які витончені форми, який скромний орнамент. Мені так подобається порцеляна. Неважливо навіть, що ти п'єш, головне, потримати в руках цю красу. Уявити не можу, як люди п'ють чай з отих страхопудних куклів. Це ж перебуває усю на солоду. І ти туди ж. І ще й тримаєш його обума руками, ніби він того вартий. Я грію руки, зніяковіло виправдовувався Валерій, а ти ревнуєш. «До чашки? Ха!» Роблена засміялася вона, потім помовчала і з жалем додала, «Ти маєш рацію, ревною, бо вона грітиме твої руки тоді, як мене вже не буде. Припини! Хоч припиняй, хоч не припиняй, мій потяг їде в одному керунку, а мій твій ще стоїть. І не рушить, поки я не дозволю. Тобі ще не час. Я по тобі бачу, і це мене втішає. Я рада. Ну, ходи сюди і викінь з рук ту Незграбну кварту. Я ж гарніша за неї. Набагато. І дорожча? Найдорожча в світі. Хоч ти і брешеш, А все одно погрій мене. «Ти пахнеш конваріями», – прошепотів Валерій. «О, почалося!» – засміялася вона задоволено, майже щасливо. На поличці біля її ліжка стояли горщики з кактусами, і на двох з них, одному круглому м'ячі, другому з пласким обвислим листям, були червоні квіти. Можливо, вони не пахли, але дивлячись на них, Валерій відчував у кімнаті якийсь дивний приємний аромат. Не дозволяє їм вести мене до лікарні. Там мені буде незручно навіть після смерті.